رسول د نړۍ او په دایره دا بیان د سنتونو کې او د نړۍ په دایره کې سوله رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرایضونو علاوه نبی رسول السلام د هر فرض مشره زنه چې کم دنو اوار سنن کڑی دی یا مخیو یا روستو دل تا مراد تاو دی چاگیتا س قرواتی بیلے کی او منوطا سنن تی موقع چې چه نبی علیہ السلام پا غیبانی ارتضام کرو او یو باندې نبی علیہ الصلات والسلام چې کوم دلو التزام کړو دا ټول چې دي دا نوافل دي وزرې نوافل چې دي دا غاده زونو ناقادو زنه وقتی طور نوافل او زنه چې کمدنو دلو اغا نبی علیہ الصلات والسلام درځي همیشه د پاره کړی چته یو ظلم د نبی رسول الله صلوات پاتې شوی دی د نور نبی علی صلوات والسلام غفر خوځلي دی چې کوم سیز نبی علی صلوات والسلام کوم کیفیت باندې کړی وي دا هغه پال کیفیت کول سنتي او چې کوم تکم طریقې په خوځلې وي دا وی پری خوادل او معرشانت چې کوم درس سنت وی د خپل او معرشانت پریخي سره بیا یو ځل نیم نبی رسول الله پیخو دل اشاره دې خبره ته صدا فرض نوي دا سنت نه فرض نوي ځنه خلک مستقل سنت پی دی ت مستقل پر نو نه بیا سلام ولی مستقل نه پرېخوالو واللهکه نبی بیاې السلام تا ته سر ی او ژلی پرېخوادلل به تیم شرته کې چې څ اوزري د ته او یا چې کمنو بارري یا وخت لتنګوي د ت او نیم سکه پرې ده عادت د پرېخواودلو بې د کوم ران عادت د پریخوااضلو د زنو خلقو سونه پر خا دل عادت وي د نبي عليه سلام د هدي عادت تاريخي مخالف تر د نبي عليه سلام طريقه عادت سنت سنت سلام عادت او عادت چې او سنت کولو سنت کول د نبي عليه سلام عادتو او خلقو سنت پر خا دل عادت مستقل بریدي کله کله شي غیر شنو وي کی د کته ځلا شاته تاسو پر بوسې ولای مبسوکی سوناتوکی یا چې تمیل مستوکی غیر شیا په خلکو کې د سوم نه کوي سوناتو نه کوي بدغه ولکات صفه خبره ده چې له کده نبی عليه صلوات و سلام سره د عدم محبت الهامه نبی عليه صلوات و سلام د عدم محبت الهامه ز دې چې کمزلو لسیال ساته چې کمزلو په کار دی نبی علیہ الصلتو السلام درست روایت کی راضی سنن مکملات الفرضی سنن مکملات دا چاری فرضوی د فرض او ادا سے تکمیل لاولی چگینی سڑے نوافل کئ او ذا قائم مقام د فرض او قائم مقام زال شی وی خلافت نه دی وی تکمیل وی وی تکمیل کوم کمدنو په معدوم کې درآجي تکمیل په موجود کې راځي چې هغه راځي موجود کې یعنی شتا فار شتاري ورکانو کې تلوار شوي دا او لګ لام لایتي دا کړی دا غوغه ولګ د چانه کورشي د فرایض نوافل نه بچ کمونه غفارایز او کمې څه کړی شي ګوراک شي پهزله یو قسم خوشو په کار وه د الله خوکم جززي ورله په کار وه توجو خوشوی باېنی ور ل په کار وه هغهه به کې مووجود د نه شو وه اوس به چې کملو هغه کمې سان چې کمنو پوور کې سان د دی وجننا شریتمهربانی و, و, و پله او سرته دارے باب پران استو زکہ یو ای аба ده شرایع او نه اغه حساب چې اغه روحانیت د بارخامه حاضر لیدا لګ تاسو ډورډه ده نو یو خوراک تمه ضروری ده چې سړے په جونده سشی پات شي زم بیا بی ده غی نه رستو اغه مقویات محسنات بی. دغه سيزونه تاریخي وا باندې طاقت سبي پیدا کي سري سيزونه د کمندونو اغعداد شي وي چې هغه به د بانده رنگ تازه کي رنگ څنګه تازه کي هغه محصلات وي دغه شانده فرائض شي شريعت مقرر کړي دي فرائض نو دا روح د بارمو د غدي غازيې امور غازيه د غذا ورګي او دا روح جوانده پاتی که دا فرایز نوی دا مالابده منهوری که دا نوی نو روح جوانده نپاتی که نده دی ورکول ضروری شو اوس ورسه را مقویات پکار دی مقویات سدی پکار دی محسنات پکار دی نو کشریت دا دروازه بر نکره بی چه تطوع با بکبیر کل نوی نفه به بالکل نیوی نو داوا لاकडे حکمت ته خلاف وا حکمت ته و سره خلاف وا څنګه دی د یو سړي وزړکې دې چې دل غلا تنورم ځانڅکم نزدې کم هغه باندې په پاباندی وا د شریعت هغه کې لار کلاو کړه چې د ژوند دی کې دو سرو ژوند دی پاتې کېدو سره دې قوی هم شي دغه ولاګه تقرب شي حاصل شي دا د سنن او د نوافل باب شریعت سکمنونو هغه مهرباني وکړه د آخرت کامیابي بکیوم ده او روحانیت تقویته بکیوم ده ذن سنن او بیا اوقات بیان کړ اوقات بیان کړ احکامات بیان کړ چې ذن زینو کی کیږي او ذن کی نه کیږي اغه دا خپل کی او توتعات یو رواتب دی رواتب چې بل په سیمه مرتب کیږي یوم رواتب لفراد دی فرایز په سیمه کې کم دنو شې موراتب شي موراتب شي فرض دی مقام لري چې کله یو سره په دنیاوی اشغالو کې مشغول شي مشغول اشی نا دا اللہ رب بل عزت ذکر آغت نا پاتی شی او بل جه کمدنو دے پاسکارو که تطبر کولی نشی دا توعات چی کم اصل سمارنا ته ملاوی دلی نشی ته تا ملاوی دلی نشی نا دنیاوی شغلون اشی دی نا به بہیمیت قوی کئی باهیمیت قبیقه او پروحانیت پر کی قصوت او خلقوالت کی راولی هغه جګنده نو راولی دملکیتنا مقابللی ملکیتو د بیاгран خاری اوس هغه جګنده نو تا غ حالت لری کول غاړي نو اول شنو توکا تدې وژنا اول سو شیران سند چې له کثار مخکې خوب د کړه دې نوال داریک د خوب و قبر زمو ارده اواز جه کمونو سنتو که نوگه دیب آغا غفلت لگ زعیل نو لگ رعیات بشیده تا و چه فرس که نواز پاک خیری خیل دنگه تانده ماس فا خیل سنتی ماس فا زیگر دی چه کم وقت دیر ده اشغالو ما آغا مؤکد رالو سرالو مؤکد رال نو شریعت چې دنو آغا نبی بیا دی سلام مقر چې ل فرض د برابر شي هغه دوله سرکته دي او تقسیم کړي دي تقسیم کړي دی دا نو ټول دوله سرکته دي سونهې رااتب سې رواتب په مختلف فظای چې کوم نه نو هغه د هغې راغلی دي زنه زیر ټول یو حدیث چې ټولو فضائل راغلی دي ټولو فضائل راغلی دي او دویم دې کوم د نو هغه داسي دي چې زنه زنه سنت او خصوصي فضائل لري هغه د ساری او د مصنوعین د هغه رسولاتو خصوصي سره راغلي دي فضائل راغلي دي داغه فضائل چې کوم د نو هغه ذکر کوي سنن د جمله کی خاص دي هغه بیا هم ذکر دولث ركعت ساردو ركعته ما شپېش په ركعته و تو شو او ما خام زو ركعته د سوشو پلس ما شپون زو ركعت د منځو وروستو شو دولث داسټ ناتمو ركعت تفصیل له واني نمرق اجازه صلی الله علیه و سلم و علیه و سلم کاپی کا اور کاپی بعدا و thank you fazilat wal bunya Allah banalla lahu baytan پڑے شی اشارہ د دې خبر تا چې دې ساو دو سره کارت چې پابندیو کی لد تاروخ ولائق کړه دې خبرې په الله رب ال عزت په لوی رحمت کې غوپو وي دا الله د لوی رحمت د پاره چې کندونه شته تیار کو قوت کو کې شو پیدا شو په دې کې قوت پیدا شو او قبل سره و سلم او تعالي زور او هر کتې نه عام چې کندونو محدثین دا ذکر کوي چو اس کلا کلا دوم کوالشی نماز تخین نو رستو دوم کوالشی阿里 ما مشافر الله تعالی مسلک نماز تخین نو رخ کے ذاره کاټی احناب سلو ر کاټوی مزنه بغیداوی احناب ہو گی چدا کلا کلا کټیم لنګ لنڈی په پزوم اکتفا کوالشی د قاضی شمس الدین سی ابراہیم الله تعالی هغه فرمایلی دی چ دا دوه کارت چې دا دوا د دا رسل <سؤال> رسولت ندي دا تحیت المسجد دي چې نبیعلی سلام جمعه تراغن او تحیت المسجد او سنت په کور کې کوي کور کې کوي وردا چې کومه تحیت المسجد دي دا سنت موقده ندي برکاتین بعده ها ورکاتین بعد المغرب کې بيتي ما خامائم کور کې برکاتین بعده عشاء کې بيتي موسو کاري سولې رکاتين خفيفتين هنه سول فجر نبيي اسلام ما سباحه تو شرا دو رکات لنډن ټول مون ويل چهار سنتو کې دا سنت کیسه د مختصري لنډ دی په اول وخت کې وي او قولي على الكافرون دیږي واه نو پالکان نبیو صلی الله علیه وسلم ای سره په وی سولې رکاتين او کړه د بچارانه دو رکات به وکړل نبيي رسول الله صلی دا جمعید سنت چیدی دا مختلف راغلی دی سلور رکا تا فرض سو دا نرستو سلور رکا تا امراغلی رازی رستو روایت او دو رکا تا راغلی دی امام ابو یسف رحمه اللہ تعالیوی سلور رکا تا دی کیو کی او دو دو دی کور سکی کور تا دی راشی دو رکا تا دی کورو کی طورش پدې او کڅرته پورته راتو باندې پوتکیږي نجوماد کېږي سګي نجوماد کېږي وعبد الله بن شفيقه قالت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله الله عليه وسلم تطوعي فقالت عنه يخلي في بيتي قبل الظهر 40 سنه قبل ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين دارس تشو وقان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين هذا سنة النبي اذا وكان يصلي من الليل 10 ركعات اه النبي السلام بدهش بينه حركات تقول فيهن الوتر هاي كسوم وترو دنه هر 4 رکات زاسو دو سر نور کته سنت وغه د صبح یولس شوشي یولس ما به نفل شي او درې رکات به ششي وی تر شي ما ته درې قدرتیږي سوکي یولس دو جدو سر نور یو ځکه نو ششي دیارل ماغه د هر سنتي شغه به هم سوی تر نه پاس وسلک سات پکې راس باندې مشهور ورپسې به درکات او غنابو مغیر سړي صاحب ديار له بار الله بابر اروندش لبي تر بابرزه وكانه سب ديرا فايران فايران فايران فايران وكانه لا فر او وكانه سب كل و ناس و داسه کو كل و ګولاله کو غنه عايشه بار الله طهرنا قالت انه يكون النبي صلى الله عليه وسلم على شي من نوافل اشد تطا هو من عدارت ا دوره كذا بيدير خلصات ده سحر ده سنت بيدير خلصات اشد تطا هو من واره كت الفجر رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و چې کوم نو من الدنیا و ما فیها دا د دنیا د ما فیها نه چې کمدنو نو به تر دی خیروم من الدنیا و ما فیها نبی صلی الله علیه مطلب دا دی دا دنیا چې کمدنو د فانی دا دنیا سره فانی دا او دنیا نه ماتونه سي دي بل دا سره د ستوري نه دي سره د چارې ستوري نه دي او ځدي سنت او اجر چې له باقی وي او کوم اجر ملاويږي نو هغه بغیر د ستوري د دوه رکعات او کس دومره ستوري والي نيشته دي دغه کوي چې خير او مهد دنیا او مافي ها قلنا بالله و اطه قال النبي دي قبل قبل صلاه المغرب رکعتين نو مخکویلو چې دا وقت مکروه نه دی کچر ته خلق انتظار کوي او اسې ناش تي او شړې نو درکاته دي شي او لکه ورکا جواب تاجيل د مغرب کې ولاره د صحابه معمول نو مخې روایت ترشو بین الاذان بین الاذانې د صلوات خلل مغرب دی عمر جل تعالی نو روایت هغه مو ویلو الوه د مغربنه او بیا و قاله في سالاله لیمن شاعهمن شه کاراهیت ته ایت تی دههن نسو نه تن دا لیمن ش سره ځ کو وي شا چې نه خلک د دی معمول جوړ نه کې د معمول دا نونو معمول تعاجیل د مغریبو معمول زه شو تاجیل د مغرریب وانا لي اورا را کري دا پرانا کالا صلی الله علیه وسلم کی سالو قرته و عراق سوو خپلوا دعا راغی کورو کی دار جمعہ کی کی اذا صلى حض قوم الجمع فليصل بعدها اربعا شکل تاس کی وتن نجمی مزو کی راغی نه پس 40 رکاتو کی سالو رکاتو کی زه نه ویخلې سوال وکړ سلور وکنه دا غړی طالبان شری دی دی من حافظ نبی علیہ السلام کو رکاتو او چا چې دوام کو من سلور رکات په بل زهر او په سلور بعده دوو په سلامين سلامینو په وټه باندې سلامين په دوو کوم عمل رش په سلور وم ساش عمل رش دوو رکات او سلام بس کی اوگر دی نبیانی دوارا کہتا ورکسی سکی خدا مستقل معمولو دو مستقل سو معمولو حرم احواللہو علی النار فدیخو اننا ملوکی خیر دیکن ناز کھو یعنی بی ایوی الانفاری قال حالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حلال زور علی سبیہ تسلیم دیکھ تسلیم نوی سلور پیو سلامو کی سلور بسو کی پیو سلامو کی نطف تخلہن ابواب السماء دا به تر ادا دا چې څنګه د غوشي لپاره کومه سبقونه کوي او زموږه معمول دا څه نه دي چې دا ماس فقین څنګه tedavل شي او ډایریک اذان شي هغه پرز کفواني په دوله څو شي داوال او ډایریک اذان شي ډایریک و سرڅ کې نفل شروع شي دا سنن چې ودکټ ټایم کې پیلو دیربې تر دا نبی مخکې د زوال له ټایم کې نبی رسول الله فرمایلو چه ده غطیم دروازه پولاوی کنی زواب چه زماردون بیعمل پا کسی شی، منزو خیشی، بیلیو کنی؟ نو دا و ده غطیم کنی، دیاشاولی اللہ رحمه اللہ و تعالی فرمایی لیدی، حسرتا معمول لکه دازمون دایی، چې فرض روستو کی گی، فرض روستو کی گی، نو سنند لکه آغطیم کنیز دی فرضو سرپکار دی، چه لکه دا خردید پار دی چه د تسرده برابر شی کنی، چه توجون چه بیاور د دنیا بی کارسکی شروع کی ابل شغل شروع کی اگه تسال خوان ران نغی لکه گی لگا خوان دی ران نغی شاہ سیبوی دغتیم دی ایلاو دی نسلور رکاتا نفلو کی اگه تا شاہ سیب سولاتو زوال ہوئی اگه تنجی اشغاق زوحا دی دغشان تا شاہ سیب چه کمونو سولاتو سوئی زوال ہوئی وعلیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ شخص قبل ظهر وقارناها ساعت التجويه ما ما السماء توقف و ان سالا نہیں کیا ہمارے آداب ماری یاد یارہ وعلیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ و طویل دی جو سڑے چ اللہ نبی علیہ السلام خپل دعا نولا قدمازیگر نمخیلی سلور رکاتو کی کنا دار رسولانی غیر موکدو کی زین کری آن آبین قارتان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو سلی قویل آفلار دارت آتیم یو سلی اللہ علیہ وسلم آبین کی یو سلی مراد السلام علینا وعلا عباد اللہ السالحین آغا تسلیم مراد دے السلام علیکم ورحمت اللہ وعلا تسلیم مراد ندے مطلبت تحیات ویبک ویلہ سبک وی التحيات اغه مراد دي چې په دوه رکاتو وکيناسته پامتابيا omen المسلمينا والمسلمان السلام عليكم کې برڅښتې وبدغه دي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دي کې umat عمره ملائکه کوم سشو هر ټول وګران اغه مراد دي الله انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشد فضل الناس الى طاعتين ها دا دغدي ما په ماځيګه ستړیو ده شو کی او پین زمین تازے مفقی سوکی او درسوکی ملک دراشی او کی دینی یا جمعات کے تقرار کئی منشی آزانو سو منشی پاو کم بارے چی کم دنو مرز دے من دے دے پا پین تیس پانے کی او لکن دا کې دے تو سلور رکات سکی خوکی نو فرض بیمو و شي بعد المغربی ست ترکاتیں ما خام نه روستو شپه غرا کاته چې لم يتکلم فيه لنا ما خام نه روستو کاته خصنته موکده دي دغه کا د سنت دي دي شپه غرا کاته چې کمنو دي دا شپه سره دي دغنني سنت موکده اون دي او قدا د سنت موکده دي سنت موکده او کنه د دوارا اقوال شتا دید چه کم خلق دنی بعدا زیر شاقیان می را غیبی دا جدار دید سنت موکده هونده دید که سنت موکده پچاکی حساب دید و مغرب کیس دید حساب دید دا غیب پس پشپک رکات نور رو کی حلاوار دا نو کی دویم چه سم علمان زکر پی چه مغرب دری رکات دید فرد و بعد المغرب ست رکات دا سرد جانه دید دا سره د سنتو نه د سنتو د ورته کاته شو سلو ورو ده سې شو نفل <سؤال> شو د سلو ورو د قدرتې زو کیږي سپک اوک اوږه جما خير ده 4 جما دو مثالې چين 10 فقره کاته شو مدینه دار د بسره د علاقې سنتي موکذو سره دي سنتي موکذو سره دي نو دغه د ټیم ته را خیر ده ناغان فضیلتی ازراغل دی زوب پک اشتدان لخبرنا و فضیلت خوشتی دیده سوک چه کمدنو اوابین ہوئی درستو را دی زوحا و اوابین دوار دی داون دی صلاة الوابین آغاون دی اواب رجوع کون کی دوئی ندا منزد آغا چا چه اللہ تراغر دی اللہ تراغر دی نسا چاش تیم که اکڑو چه نوار توت شو نفاین نها صلاة الوابین مارف سنن کی موارنا محمد یسف بنوری رحمه اللہ تعالی و ماخام ورکاتونو باندې دا اووابین و صلاة الاؤوابین اطلاق یا روایت راوڑ دے چھو بانیم اطلاق شویدی نمونس کی چا سره جگڑی نوم کی چا سر جگڑی مک ہوئی پاوئی یہ چھو سوک کې بانی کې جونا دیر کئی درس کی ہوئی دا کم جائن راوی اصلاو دا تو تاپوستیو کوا اکڑی دی کم دی تو کئی او په عدول له له به عبادت 13 سنه د دوله سوال د عبادت برابر دی د کی دی خبره تا چې له دوله سنه چې څنګه د کمندونو دغه خپل کی دغه روحانيت سفر دی د دوله کال چې کمندونه دوره سفر وکړي له دوله ساله کې زړه سور شي وانا ایصحابه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او صلوات المعرم 20 رکاته او رجال توسو د شهر راړل ده ماخام نمون نروس سوکرو شل رکا دا دا احیاء بین العشائن دا دا ماخام و دا ماسوطان ترمیان زداتیم دیر مبارک تیم نه و دیتا دا نیکان خلق دیر توجو که دا غتیم که دیر دنیاوی خبری دنیاوی مسروفیات نکه شده پا دین که مسروف باتی شی دیتا احیاء بین العشائن وی ماخام و دا ماسوطان ترمیان زداتیم چې نو دا په عبادت باندې ډېر کور په زګو او ستارت لور باندې چې کمنر دا کور تاسو خو مصروفه په دینی کار کې او کښ پک رکاته شي دوه موشي نو موشي دې شل رکاته فرار شکتو دی هر کتن بن الله او له بهتن فل جننه وای مفتي سے ਵਿਚار چدي او مد ذل اله علي وای دو مفتي تقيسو داغه د شل رکاته معمول ني مفتي زورمان رحم الله تعالی د زالو دیوبند تام وخت می مرنا مناظره څنګه لانی سي علي فرمایل شي داغه په ثوانه کې لیکلي شي مفتي زرمان څه بل ماخامه د ماستان پرميزه اته سپاره تلاوت کو اته سپاره تلاوت وکاو پنافلوکي پنافلوکي موږ یې رسټه وکاو وای مولانا شبیر احمد عثماني رحم الله او بصیرالدین او درې دوه چې دا راشه ته بصیر نه وعلى رسولة بخارويلة يواتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله لا وضعيات مقرر كوف وبيع بيع بيع بيع ومقرر ناشا برحمة بيوشير على الله ودرسوك رابريوته رابريوته وزو سروم مدرده ودي رابريوته وبيع بخشك راغي لراغ دسلا وش راغي وسته کو یو مټرجعون فی الله او په انتروت نه خراب کړي سو پراڤیتل وسه چالو شو وسه چالو شو دا لا خلکو لوی مقامات تاسو نه ملوي په دخل علیه عائشه ما صلی الرسول صلی الله علیه وسلم مدا شل کتنږي عائشه قد دخل الی الا صلی اربع رکعات چې ما خام ما مسکړه اور اغل دی, دی. دی. ات... فص <تصفح> دا غنه یا صلو رکا ته کړی شپ دا رکا ته کړی وکاله دوت ندی کاله صلو رکړي کاله شپکړي اا دغه با په نامه صلی الله علیه وسلم دغه رکا تنه په دغه دا حدیث دا سنت دی و یت بار سجود قران مجید کې راغلی دی یو یت بار نجوم را فسب بش به حمد ربک قبلت الوشمسی وقبل غروبها او وسب به حمد ربک well hina taqum wa adba adbar an nujum ba'd ayke surat tul ba'khira ke raghli madda adbar an nujum se shey sad sunnati sad se shey surat al qadr ke raghli wa adbar as sujood raghli adbar as sujood che gamun se shey rakate ne ba'd al maghrib fadat tawjiat yoda tawjiat فرض ما باذ پسې د کوم اسکار يا غموراضي سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله ودا عکار دي فرض مسفسي تسبيحات موعکبات او تسبيحات فاطمه هغه مرادي الله اكبر الله اكبر سموت الله سميع القول قبل دغه باذ زواله تو په سابو دي نه په ثلاثه ساعه او الله قادر پښمران الله صحاب الله تلك الساعه دایات کریمه جي کمیونتي لاءت کو اور اي شدا پارا منا طرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راتي باه لاسري يقص متقنوري دايو خصوصيت نبي عليه السلام یاد خپل خیال الله تعالى روايت مسكيت شه ولذي ذهب ما تركهما حتى لقي الله رضي الله صلى الله عليه أخيب المحترم المؤتدين مقاردين قارتها أن أصدقوه عبا العسر واقع لك أن أمر يضرب الأيد على صلاة بعض الأسر وكننا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن رضي الله تعالى تبوسك وأن تتبوه بعد الأسر وأمر رضي هو تعالى انهوجه يضرب الأيد على صلاة بعد الأسر وكننا نصلي على صلاة ما ركاتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقلت له أكان رسول الله يصليهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا دا غباده قبل المغرب دي څمن کړی دي نبي اسلام نوم نکړي و نه رات نهي کړی دا, نی... دا. دا, آه، اه، آه، دا او نه رات بدی باندې حکم کړی دا راته پاره ته د دېنه مې راته هغه دی د صلاة المغرب په اړه سوال نه پر تاسو نه راته حتی او کله کله دامش چمن و سمون مخې وي چې رات راویانو قانون دي چې یو واقعی حالی چه کمننو پا الفاظ دا دوان سکی ذکر کی دوان تے نجور کی تانا دا واقعی حالی و دام شی چه کله کلا و دا امام انتظارو و خلق و زردر ستن و خوات شی ادوار کاتو بیوکرل و را کورو کاتے نے حر تا انہ رجل الغریب چه مصافر ساڑے برا گئی دا اغا بدا گمانو چکی نیموس شوئے دے دا رستنی سنت کی لکن رستنی سکی سنت کی لکن وان جری کلیم عبد الله قال اته فقتل جری فقتل راوی فقتل علی تنیہ اور کا تین پر نماز صلاۃ المغرب کا پڑھنا پتا نہ پونہ باہر اور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی نو کرانا مر کو شو لینے گئے چا وہ کھید کولو شو لینے گئے مصروفیت دیر سے بس تم نے نہیں کہا دین ہو جب احبار این نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا مسجد بنی اشل نبی علیہ السلامت و سلامت و جد بنیشل و طراغی فصلہ فی المغرد فلما قضا صلاتا چه منزشو مکتلی چه یصبیحونا بعدها چه دیدین اروس تو چه کمیر دارکی نفل که در سنات کالو نبی علیہ السلامت اگر حاضیی سلات البیوت دادو قرون موج دے مطلب دا او اوکی قر که کې دا اتاوزدن درارو دا منزوکی نا صلات البیوت اور یا اباد مفاضا تنا و صلی اللہ علیہ وسلم یتیل قراءۃ تنک ایمان من نے حتا سما خان سنت کی کہ قل یا کافرون قل الا احد داز کمنو مصاحب دی چدار تلاوت پیشی داز مصاحب دماغ کی موبائل ما فهم انتہا کی داز کمنو سنت طریقہ دا کلا کلا نبی السلام مقدم کړي حدین معلوم اشوا چه دواب آده سنت نشتا در غی دیویو به ذاتیان نبی علیه صلات و سلام سنت و جمعات کی کلی دیدی که یک کلی وین و دواب کلی وی منوی جمعات کی کلی دیدیو دوای نده کردی دادی نبی علیه صلات و سلام بزرکاتو دکرو او سم بسکرو او دکرو تردی چه خلق بطلارو وان مطورینه اند له وینه په ان رسول الله صلی الله علیه وسلم فاران صلی الله علیه قبر احنا په کلمه راته یو دینه او ته الله را حافظ له او صلاته او یان شهادت قبولیت طریقې نیکه د چکمذونو د مخکینه نیکه د قبولیت نه خنه وجه تا فرض او بس سنت کوه له دې ماتاب د انشاء الله د دا است کوه قبول کوه همس کې به خبرې مګا دنیوی کار دا غا فصلونه دا به کمره والا د دنیاوی فصاحه دنیاوی کار سره اذكار سره خیر دي خاص کارو قبل ايه تکلم نه مراد تکلم د دنیا د امور دي خاص کارو کینسو مثلا نشته پروفات صلات او فعلیین دې ته ویل کېږي د قبولیت مواقع قتل یعنی وقار ده چې سره د خپل عمل لپاره د قبولیت مواقع تلاش کی یو داغه نه درو شریفون اومده چې هغه په څه سووي د یو دا غینه صدقه کولم بی چې له غینه کمل پسی شو کی صدقو کی یو دا غینه نه کمل پسی بللی کی دا ور پسیو مو کی نو دا د قبولیت chance کوي بیا ډیر ده روان خدای څخه دا به مکتوبی سره برافو بارزي زری ور پسی له وګو ان امرنا وقال قال انا نا بي اذن انصر هو يسالها عن شيء رااه منه طعمه في ثلاثه اقالهم ثم ان قال بماه في <تصفيق> مخصوره برم نصلم بهاه فنس جاء مخصوره زينو فلما صلى امام شدجمد ام سلام جرب اس نزو پاس فلم صليته فلما دخل ارسل لي فقال لا تعد لما فعلت ذا كرم كو شاؤستیو کو چې موږ دې او کو فلا فلاۃ سلاۃ بالصلاه فورن ور به نور مېودګه حتا تکلم او تخرج مطلب د فرض او د سنت ومنځ کې څه په کار لري فصل لکه جدای پاس کارو سره وي محمد کوي فصل زماني وی یا فصلی مکانی وی په چدوره جدای را شي جداد فرض یسا نه فرض جدای شي او سنت جدای شي لکه جدای یا مخکیږي ذکر نه تحریف دین تا دا, دا ستنی به خلق بیا د چانو شماري فرض نو به شماري دا فرض تعداد په بي سيوا کې دا به خلق کوجه دا جمعه ډيره لګيني الله نو سي له صلاتن حنا نتكلم او دا عام قانون شو وانه پای په دغه وخت دا پيښي دروونو عادي دا مو طریقه دا سنن باديه د جونيش په ركعت دي منگا اوائل نشفاق راکات سننی باعدیه دی ندابا دو راکات مخی که که سالور بس با مخی که سالور بسه که مخی رال الفلیو سلی بعد آربا سالور دیو که مخی نبی علیہ السلام کور تاور دلنشو سوی اکڑا دوائی اکڑا اوس کمی او بکی مخی دی بعد خودی دوارا لکا بو با بعدیت اتصالی دی نیوی کنن با بعدیت خوشو و کم بکی مخی اولادی یا ا longo حاله تو حاوین غلکره، ده مواویر ضیقهاد ترانو، ornamentه شالور مخی اولا دی، تو خ patreon قوم باه تعداد وادید Dir بٹیدات کی موجود، در در segen ورکانی، لگا پر از ماستو خیمو رکترد، سلور تو سنن وادید دورا، ما خان پرست سو, سو دی، در سنن وادید دورا، ما سفتان پرست سو سلور سنن وادید دورا، در در ges見وا ا królts د چې مجمعي موږ پر زړه کاټ شو ورپسې سنت څوشي سالور چې راغې په تعداد کې څه شي بدل شي تعداد کې بدل شي دویم قولدار چې عم مسخين سورہ کاټو دعا او سنت سو دعا په بازار دین څه شي دوا را کاټ شي بس کا په خپل ځای دې شي او څالو خصوصیت چې موږ یې دار دا غېدو نه څه شي ورستو شي اې دون څه شي دلته کې داراغه مفتي صف د پفیر فرمای م د زللهلاالی و چې د لالو ډیرو ته وګوري سړی دا خواهې چې دوه د شي مخکې شي سور شي پروست شي او که چرته کې عوامو کې اافراته پر کېږي جوړږي لکه د دی نه چې داې په کې لا نو نوطرری خیر را پهس کېږي بګماه کېږي نو بیا خیر د سلو را او ولای ځکه چې د خلکو د ذهنیت لا چې د دا د هغیر سره مک هغې ت خوشته که ثم صلا نك ثم جنازه مراي علاوه تي صلا راته قات په ورسې ديمه د تقديره په حاله کانه رسول الله صلى الله عليه وسلم یې طالبو او نبي عليه السلام دا <سلام> سګول ثم صلى په اول دو رکاتو کله بعده جمعه ته رکاتين ثم صلى بعد ذلک اروان <سلام> دپدینې سوق کړل ستارو کړل بابو صلاه الليل فنوافل وكی دترین په ټولو نه کې دا سنت موقعو که نه سنت سنتې مو پرونه رتو چې کم نه وااف پهغ نه واافو کې د ټو نه بهترین چې ديوا شپیت مو لکه د شپ م کریم کې فرمالی دی ان نهناشهلیلی ی یا اشد د و د شپیر پهسی دل چېدي د دی سره نفس ډیر دلیږ او پمال ککیږي نفس کندنو کمزوری کی گی دی سر اشد وطان ده نفس په دلی زلو کی دا دیگه فائده قیده او معنه ده تا تواتنو کلی متواتی وای اشد وطان تا سوزا معنه کوی چه سختی په موافقت د زلکی و دخلی صحیح ده کنه رفت مقیله که رو بیاسو وعی کنه چه برابر دی په ویناکی لکن بزیاب واسه لکن مطب داری و لکن مطب اشد وطان ده ممانه ده چې نفس هغه په کمزورې کې دلي کې به څه هغه پر ډېر زو ورکې نفس کمزورې کای ریشپی موږه او اپه موقيله وینای چې کمزوري درسته دا کی دا وته ام کې هغه اشغال مشوشه چې ګمینو هغه نوي اشغال مشوشه دا سوازونه چې سری دا نوي بل ریا او سماعت خطر او ګم دې رنشته بل من مخویلو عرضات تی اِنَّا لِلَّهِ نَفَحَات تی دا غتیم کی خصوصی رحمتون نازلی گی خصوصی رحمتون نسگی گی نازلی د نزلی دا وجنا دا غتیم مزر بل د خوب پر خودلو دا نفس او دا باہیمیت دا کمزوری کولو کے جوڑیر لوئے تاثیر دے او ډیر لږه کومرو تاسو کي دي داغه نبی اسلام فرمایلی دي ان هاذا الصحرا جهد و ثقل د بیر شوګیره چې دا دا ډیر لږه mehnat ته او ډیر زموال لري دیر زموال لري په دا د زیاتې کومانو مفید دي نو دې وځنه په دې باندې جدا باب قائم کو جدا باب قائم کو دا صلات الليل چې کومنو ذکر کوي ټول صلات د صلاتو الليل کې صلاتو الليل اطلاق شري ددا دا په معسو تن پرژو باندې مشوي نو خپل د سلام پرژو باندې د صلاتو الليل اطلاق د شپې په ټول مجبالین شوي د باشتو د پرژو نه رسوږي سمون سکي د په دې ټول ته صلات با ور ټول ذکر کی د په دې باندې خلق پوه نه شي دوی د ځد کم نه نو وي او وی تر ودو مراقوال وی تر وی دوم راقوال وین د ویتر اټلاق چې ویتر اټلاق دا په ټول صلات الليل باندې کی د ویتر اټلاق په ټول فراتو لږه غیمګی د دې استلاده په بجندلو د واج نه دا کملنو 1 ډر ګرانشي او دا ګران باب دی په بابونو کې او حدیثونو د تطبیق په اړه کې او ودیږي چې কাজী شمس الدین صاحب رحم الله تعالی اعظم حضرات سه وو ور نہ سنلینو ور الله و مرقده د دې روایتو په حل کې کم کمال کړل دي دلته دا سنور ډیرو کم خلکو کړلای پیسې مشکات کیو کړل او کایسه چیرې نپو الہام الملهم شرح صحیح مسلم دا مسلم شریف داغه شرحه دا. لهام الملهم پاري کوم کړه هغه دوه کسمه شاعر یو کسندات سره د مسلم نه دوه جلره ور سره مسلموم نه مسلم شریف سره ومنه او اغاشه شي وې ده دوی مدار او مسلم په اړه دې تلر او چکه ما صرف د شاکای څه بحث تعریف دي وايي او جد کی جدا شایره اوبار ټماټو رو دوه کتاب کتاب ته نوونو کتابونو دو پلان تاسو نه ني دي د ته بیا پیسیلی او کچته کبابو ولالي مصحف راناله خير دې ته روخې تدګي کیگا او دا کتابونو سره نه راکې دي زه الله دې به خير وای چې د مترو بابر ستر روان دي په دغه کوملې روایت نه نه هغه و سره و سره هلشي یو خبره بلا مخک مونږ یو استلاو الهو د قران خلف الامام ببركي چه قرآت <شترعات> دا متعدی دی دا سلی متعدی دی شریعت چه اصطلاع کنو لازیمی شوا چه بیگل شریعت متعدی که بحر فجر سرا مداغذاتن چه متعدی بی آو چه کلی بیارست و بغر سرا متعدی که دی دوارو بسوی فراقی دا سی قیدم من وقع کی تیروت خوب دا غر او لفظ, لفظ ایتارون نی ایتار باب افعال لے و باب افعال پا خلا متاضی لے دبا افعال خالصیت کیوں تاضیت نہ دیں لجوم بکیم نے تاضیت تم نے یو بکی تاضیت تے تاضیت اوس دی خو بزات مطې دی شریت دا اسپلا کله د پااره د سپلات ل د شپې چې کوم موک باغ و و تا ته و بیا شریت کله کله دی بیا په خپله مخارې کې دا لاظې شري دا چې کمو تعادتې شرای شي د با سره کې قص پر دې پر د اوترا واحده او اوترا بواحد د دې به سوي قرات مې قسم چې قرأ قرأ الفاتحه او قرأ بفاتحه الكتاب سलीसلي قرات دې به سوي دې معنی مطلب بادوي چې په ځمن د نور کې دا قال د فاتحه شو په ځمن نو بلکې صورت کیا نظام ده صورت دا شانتی وزن ته ومی دا یو رکات رکعت فزمند نورو رکاتونو کې ور سره به نور رکاتونه خامخروي دا او تر واحدن او دا او تر به واحدن بسوي پاراپوي شه دا فرض نه کوي دا غيوي به دا یو رکعت دي دوه انا عائشہ رضی الله تعالی عنها قالت انا خديجه الله عليه وسلم يثبت ما بيننا انه برهان عائشہ اعلان صدري په 10 او 11 رکعات دا ټول یوولې رکعاته د اسلام د صلاتو لیل دمګي او په دې معنی ټولو باندې اسلام د ویترو کوم کېږي زکه د ویترو معنی د صلاتو لیل کم په جنفلې کوم په واجب دی غزان خبره را ده ټول څه ده استلاله او زشهری استلان ته ځان خبرته وی تشکر نشته یو سلام په کل رکعاته ا دوه ګوانې سلام کو یوتی روې واې ده په د قتل تا ب کلل دا رو مخکېنی دووره کاتونونه په یو بانندې ور دوه نور مخیو که او یو سرهبل شو ده کاته شو شو په یاد دڅ د منظالې قاه ما یهګ به دومره ودد کوولی دکه د په چاسو یاتونو مخله کې کا لا یارپه په دا سرقطتل موواین چکدا موظ موزین غلط شو د صلات الفجر وتبین لو الفجر وقاموا برکاره کاتنه خفیفته دا سره دوځه ورځې که اوله تاغو د انصو دیاںه ثم سجا بیا بیا د عادی خبره دا سننه غدا نه دي شیخ نور الهدایۃ ابراهیم مولا تعالی فرمایي یو جمعه تموز لاله موچلما نو پاره ته کمندنو سنت او خپل خلق او اتس سنږه ستو جوات دیوس په جماعت کې او ختی طرف پاره دا ولا غوډه یم چې چې کوي چې نبی عليه السلام موږ او سم استجابه شکه اله مامه چې پاتې ستو کو نو او ورته شپتا جپ کړیو او داګه ته کمدنو خوب په خپل کنټرول کې کنټرول اوس نو غلونوس ما صابه برابر جمع کدن لګبه سره له غوړه دا ویلو غولا داغه خدا په اختیار کیو او دا غوغه داغه په اړه نه دي کېدی ځکه دبارا چې دېدا سننه خدا نه دي نو موږ هغه یو سو عادت شریفو پر داغه یو کل د فرض دغه ځان دا ماګو د ټټول شپه دې موازنه دې ټټول شپه دې تسکای څو نوستر ته بجو په پاسه ښه قامه پایا خروج نوویا السلام نوویا السلام په کور دغه غوړن کې پری ورتو به فرض وکړل نو د پاینډ كون ته مشته نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه په کار په پټه د خپل په خاطر به فرض وکړل نو صار د نبی رسول الله صلی الله د خپل په خاطر نو ما په نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه وانها صلاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها صلاه الفجر يصليها الله عليه وسلم يصليها في الليل صلاه عشرات عن سماك عشره صلاه من ودي ذلك الشوش زيارله ركاه منها في وتر ركاه يؤدوا وتر سيدنا یا زه چې دې ټول <سؤال> څه کوي ویټر ویټر وتا دیارلس کبيازا نو ور کې 15 راغلي دا وسلام ما ستري سنتي حساب کړی ابا څنګه نو نه پات شي کمسدي سنت پې کې شي نبی عليه الصلاه والسلام اذا قام من الليل لی صلی تشناب علیہ السلام په پاسید یبتت حصلاته برکاتین خفیفتین تارو است راضی نبی علیہ الصلات سلام په دوه لړ رکعات کول تا دوا پر است راضی چې شیطان چې لږ غټی ور کوي ته چې دی را پاسی دواوی دی یو غټه پرانستلی شي 14 سو کې بلغټه پرانستلی شي او چې بیا دوه رکعات وکي ته بلغټه پرانستلی شي نبی علیہ السلام په دوه رکعات رنګ کول چې غټه زرسی شي فرست شي د بیا پسې چې کم نهنوک د کوله فال ته ه سوالات تهېره کا نه خفیفتین وانې نعباس کاهبي تو ب زله ګمډونو شپه میته راکړل د پلمی ماسی کرا چې میمونا او نبی صلی الله علیه وسلم عین دا نبی صلی وسلم د هغه سره نمبرو داوګ دریو عادت ته کومراونه دی بخاری کې نبی صلی وسلم چې پاسه د شپې ندای وی نبی فی خلق السماوات حتا ختمت سوره ثم مقام ال قرب با پاسه نبی صلی الله علیه وسلم فات له خشینا قها دا قربې څخه ګمډونو خلاوړه دا غیر تردونی فرانس بجایوالا کولاوکرا سمما صبف الجفن او بیج الکانک کیوارو توزا وزوان حسنا بین الوزوئین دور او خولو دا سیوکو لم یکسر او بیم دیری توی غفل او ارزتیو بورا سوالی کفرابر او دا سیوکو فا کم تو زو شرامو در ادم و توزا تو فا کم ده خید رب تو داریدم فاقه زبی وزونی وگر علونی و بادارانی آیمینیهی خید رب تیراتاو کلم فتا تامت سلاتو پورش موز دی نبیر اسلام دیار لسرکاتا سمستا جا بیا نبیر اسلام در اولا گولا فناما حتا نفخا حتا نفخا خرلار مراند نده ده دی او دوی و پلش پیلی ده فتا پکی لگی لکه او سلیف و زور ازامی ده کلی کنن ده ده پوز او غطا گوتا به خوزی. دخپی چې گوتا چه خوزی رو پوشششده تو دروغا زنو دکرده لکن. کانا دا قدرتی خوزی رو خوزی. نو نو زیزاسی ناجان و اندکیو دا شپیلی وی و نبی علی السلام با مطلب داری چلی بودو بشو. سترگی بی ورلی فقام فصلل ها ها وکان ازا نامنا فخا نبی علی السلام بچه گلودشو دا راو کی دي کیندو आवाज به وخلار نه نه غوري خراتي جدا شه ده از نهو بلال الصلاه تصلى ولم يتوالى سايغه دا زم را پوچ دا خووب نو چور خووب نو السلام چې په جمعه تدو نو دا وی وای الله وما جل في قلب نورا وفي بصر نورا وفي سمع نورا وفي عين نورا وفي ستار نورا ځان له نورانيت اوخته محل له اوخته او کې نورا و تحت نورا او ما بين نورا وخلف النور واجعل لي نورا فزال بعض في لساني نورا فذكر في عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري ذي طولك الله نور برداي تجل في نفسي نورا واعظم لي نورا او مسلم كلي اللهم اعطني نورا واحدا نحو رقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقى متوقا وتوانا وهم يا قول اني خلقت السماء والارض حتى فتنوره وظمقام فصلى راته اثاثات من كلامه وقوله وسمعوا لكم في طلباتهم والذي استعطوا فنتوجهوا ويقرؤوها هؤلاء اه قرى هار الزلفي كمدروا تمسواكم 10 ثم اوطر بثلاث و سغورات سو ما امره بسن ام جن الخالد جو حديث احنا دار طول من ذ بي تر گ بدر و رات مشبه غروشو سره داشو دوه مخ نکړو ام جن الخالد جو رسول الله صلى الله عليه وسلم الليله زمان نظركم من مذ نبي رسول الله صلى الله عليه شپې نبي رسول الله دو لند ثم ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين سوسو شبغ نوشو وي ثم صلى ركعتين وهما دون قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم اور وہ سمے صلی اللہ علیہ وسلم ان وہ جنہیں قبلهما ارضا انواتها ثلاثه تصنيع من او افرادهم الكتاب الهدي والموصى ذلك ثم انها ابو داوود والترمذي اشرح سبحانه وتعالى قال تمام رسول رسول الله صلى الله عليه کو نفع ی دی ګره ها اور تنظیمي مسولين په اړه الله عليه وسلم عربت النظائر اغه صورتونه په ځینم چې نبی اسلام دو دوه برابر اول منسکی منسکی لگا اغه تلاوت په کاری چسړي ته خیالي دانه چې به مو مسکی تعلیم وتعلم لوشي یا غلط کړو کې مخسر السكي لکا چې خیالي نبی اسلام ته قرآن یا د نبی اسلام به ځنی ځایونه په مسک ډیر لستل په پرسکيو کې به صورتي بې یو نو یو نو بل کې به زلزال دا جوړه ما ته معلومه دا چې یو کې به اوس ټول کې به نو دا جوړه ما ته تسوي معلوم وي زموږ شیخ علالدین سلیم الله تعالی داغه مستقلی جوړي وي مستقلی جوړي وي داغه د ما ما شتن موږ یو راز د سوره ک قاف کو نیمه روکو یو راکارت نیمه بو بل راکارت بل راز وي چې ګنره بل مې کو نه لذي نه کفرو مینه الکتاب او پرسي دا زور د زلزاله بقدرتكم نستنبه اسم ربك الاعلا وسوره غاشيه دا بيج كنوي ما دايك لاك فقل بنبر نمبر نمبر بيبي سرتوره سربيبل دا تري شو بشو لما قام منذ قبل نزاهر ودار من قبل نزاهر حق دا النبي عليه السلام نزاهرو شذاب يفرم بنون فذكر 20 سوره 50 -20 من اول المفصل لا تعليف ابن یعنی محسوس که ما جمع دا قرآن مجید پرده پترتی بی نزولی باننی. پترتی نزولی. داغی که مفصلات لعولنی مفصلات بکی ذکر قلد. داغی نه بکی شل صورتا ذکر قلد. صورتین فی رکعتن. دو صورتا بیو رکعت کریده. حامی مددخان وام مایتتالون. داسه برا براول بید. ور عري یاصل <سؤال> الله <سؤال> ص صله وط و الله اصل بر ذا و سللی میکان قول الله اکبر سلااس زلمهکووتول جوکی بیاولزما بیا دغه شووړ خرت بیا سرورکو فقرل وقره فَقَامَ يَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَامَ قِيَامَهُ يَقُولُ رَبَّنَا رَبِّ وَقَالَ مِنْ سُجُودِي يَقَامُ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ فَرَأَى فِي نَفْسِهِ ضَارَاءَ إِنَّهُ كَانَ يُسَايَءُ مَعَ وَاذَا ظَهَرَ الْمَذَامِ لَنَا فِيكَ شَكٌّ وَشَكٌّ شَوْغًا وَرَبِّ لَنَا حَمْدٌ مِنَ الْعَاصِمِ قَال قَال وَسُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ أَمْ تَأْمَنُ أَنْ نُصْبِحَكَ إِلَى غَافِلٍ وَقَامَ بِنَاءَةَ آيَةٍ قُلْ لِمَنْ يَرْزُقُ ده وليکل شي موقن كريننا يعني د سره د اجر لو يا قضانا موقن كريننا وليکل شي ورادي اورا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دراه الصليه وسلم چې رسول الله يرفع او قالو ويل چې څو کېرات او شتواز باندې او قالو ويل د خطر کوو چې د زموږ مستقبل معمول دعانو شامل شه یا په جار کویا مې شوه سره په کل جار کل سر ومقیم و ناسب وعنی امیعباتن قال اتنا قرآت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ قدر ما اسمعوه من صلی اللہ علیہ وسلم ونبی قطارتا قال این رسیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخرج علیہ وسلم فائدہ و بیعبیبک این صلی اللہ علیہ وسلم و من رب لعمر و اسلام حضر کرام و خیال ساتو معلومات ایمارت دیکھو شک سکی سک نکی و ابو آواز کتو او عمر تیز تلاوت کو نبیل اسلام کو ا ابو بکر اوځتا فوالتیر شم تا په کټاو واستو او ورته من نجیتو ما ارجت او ورول چې غوځ ما جرگا وريده نبی السلام عمر ته وي وانت تسلي لا په تا دې وکړه تواز باندې تلاوت کو هغه ته وځه مراه یو خل او شیطان د شپې وو دا کې شیطان سړی سړی راکینو هغه مزهالو نبی السلام عمر ته وي ها قوتر دې شیطان او وبکر ته وی ارفا من صوت کشه تی لک تیز وایا لک تیز عمر ته وی تی لک توايا چې ورځ جاتا ته لک تی شي بل جاتا سره شي خو بډې متښتې او بل جاتا وصل نیوي تکلیف نیوي او وبکر ته لک تیز وایا چې خوب دته تی غفلت تراني مولانا ابي طالب الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په هغه آیت او دغه شرایا تی وی وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عقدت ركعتين فليقدر عليها لا ترد اليه لغي استباب ديال هذا عادت صحيح فما تقولون قالتا التوابع شفعي العمل كان احد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فقلت كم يوم عمل النبي اسلام ما قبل دي دائما لكام شيء من الليل يشبه النبي السلام 70 او تبيت شر داسټا میا ستاره یو مله وابانګي یو چربانګي موږ موږ دغه لا ته اله فارست چربانګ د تاجدو ټیم د چرګبان چې چرګ ستیم کیږي موږ په سړي چرګ نه وروخته کې فیسبوک ګوري عین وروخته کې په دا هغه چې فیسبوک نو ګوري او چې مخامځه یې کوي او یو تربان یو ګلاب تربان ګولپاسې ده کینا تا میا طاره چې د بانګ یو اجوره باندې انا سنتو الله ما په ما ناشا او یا سرا رسول الله صلی الله علیه وسلم کله او لا ناشا او ترانا ا په هرې ستېش پکې مونږه نبی اسلام تما شکړه ده نو مقدم کړه کته له د شوهې باندې مله د کیدل او مشته دانه چې ټول شپته عبادت او په هر شپه نبی علیه السلام چې نو هغه تجلیا کو درځو تجلیا ته وسو کو مونږه کله وتجلیا ډیر شو نبی اسلام مپاسې د موږ به شوړو کو چکه نو نبی اسلام وو وارو خالي نه ورته راځو نه او تعالی ان رجلا من الله عليه وسلم قال قلت يا نبی علیہ السلام د شپمځ بدګورم چې دې دې شپ معلومه شو چې د شپم نبی علیہ السلام په سفر کې تاسو جوړیږي هر تارا په لو کلم صل علی صل الله علیها وهي العتمه فاستجا هونق مرل حویه بدلله سعاته ده شخسته دیرا پاسه فنظره بالاقب برل شوکت ربنا ما خلقتها زباطل انك لا تخلق المياه بين ابي السلام فاسد اراده اخرى ان اراده اخرى بستريه في قده من ادائه وعندما انفضن مسواكيه وخصوصا قام فصلى حتى قلت قد صلى قد رما نام دورنا فينا يوقله لك سوره انت تسوشيو ودهشيو داخلت اغې راحت برای راحت نه کوه اغې راحت کوه غلاقدر تعیب چې څومره بستري شه د ډوډور بیاران کو کوه او مونږه د کمنونو لکه بلکپرډا بل خبره مونږ راحت برای راحت نه مونږ خو ته خوب کوه لکه لکه مخ کې و تاسو کوه خو خو چې لري خووب کوي استري نه شو لګه نو ځراځې له خو خو کوو په ډاډه او تاول او او کمون را او شکر لطيف فلاشته و لکنور و رضو دشا دا من نو او شکر لطيف فلاشته شدوره اقاته نا فلو وانیا علي بنیمان لكن انهو تعالاهم صلی اللہ و جلال نبی صلی اللہ علیه و سلاته اذا قادت و ما لكم و سلاته او اتانا يسلی سمه ينامه قدر ما يسلی سمه يسلی قدر ما صلی مطلب موز بیو کونچه لگ باسترلشن وارام بیو تو کون بیا باپاسل دن بیا بیو ارتحال شکنن الوداسو کون بیا سُمناعتت قرعتهو بیا غیر نبی علی السلام ده تلاوت بیانوکو فا ازاییتن آتو خرعتن مپسطرتن حرفن حرفن اغیر نبی علی السلام ده قرعت بیانکو چه نبی علی السلام چکنن خرعت واضح واضح کی واضحا واضحا قرعت پا نبی علی کو او جدا جدا تک اتک کو زه حش فاطمه دي